Uh, Hej, det här är Ted från Radio Pleppo um, Radio Pleppo ska ju som börja nu Men att jag kom som hit In till studion Och Kai ligger som på golvet Och är medvetslös Att jag vet inte vad som har hänt Men att han ser ut som en överkörd Anna Nicole Smith Och ja Jag vet inte riktigt vad jag ska göra Men att jag tänkte att om vi liksom Fortsätter som vanligt bara Och så ser vi vad som händer Och när man riktigt tänker efter så är ju Kai nog nästan roligare medvetslös när han är vi med i här? Väldigt välkommen till Radio Pleppo, programmet som pimpar din radio. Alltså radio på fredagar. Med Ted och Kai Ted, jag har en idé Ja, nå no. Vet du vad som skulle vara det häftigaste någonsin? Nå, no, Att köra med kitbilen Och som åka upp på en ramp Och som hoppar över massor med bilar Och ser med en cirkel av eld Och det är som massor med folk som fotar Och som alla tittar på Och jag bara som hej, hej, hej Och det är som det där är som Ted e Ja, men äh, alltså inte det Utan det här är någonting häftigt som faktiskt skulle kunna hända Jaha, nu no, vad är det då? Ted, vad skulle du säga om att bli rappkärna? Jo, ja, som att vara på MTV och ha tusen brudar omkring sig Och dyra bilar och, och kläder och smycken Och en gigantisk crib med pimpade rides oh, Alltså, jag är övertygad, det skulle vara häftigt Jo. Ja. och vet du, jag har skrivit en rap som vi kan spela in Och så kan vi skicka den har till du, olika skibol du, du, ha, du har som skrivit en rap? Ja Men vi kan ju inte rappa Men klart att vi kan Och, och dessutom har du någonsin hört om svensk rap? Nå, um, nä Nå jo, vi har som en helt egen nisch Vi är barnbrytare som alla kommer att älska det Men vi kan ju inte rappa Men sluta nu, jag rappar Och du behöver bara säga yeah och aha uh -huh Och motherfucker på de här ställena som jag har skrivit ut Ja, Ä är som det här texten då? Ja Nå, vad heter låten? Då? Nå, i, alltså det är inte helt bestämt ännu Men det måste vara någonting finlandssvenskt, tänkte jag Nå, som vadå? Nå, jag tänkte Vem ska trösta knyttet, bitch? Mm. Nu låt resten av, av texten då. <laughs> jag ska visa om du får på någon sorts backing rytm här och så ser du då vad jag har skrivit ut det här Och du ska säga. Okej, okay, nu vi ska se. Jo, jättebra, exakt det här. Okej. Okay. Och så är man som aha, aha, aha. Yeah. Exakt, jättebra. <laughs> så kommer jag med rappen här då. Ja. Jag är lycklig, jag har pengar, jag är smart och äger ängar Och jag klär mycket snyggare än mina lands män yeah. Jag mera, läser mera, äger mera, låter som trollja är en hurri med ett budskap och en hurri i kontroll Yeah, uh-huh, uh-huh, uh-huh, yeah motherfucker. Vem ska trösta knuttet, hör du? Vem ska trösta knuttet, bitch? Vem ska trösta knuttet, hör du? Vem ska trösta knuttet, bitch? Uh-huh, uh-huh, uh-huh, yeah motherfucker. Jag är inte din hatt i Aha, uh -huh, jag är inte din hati Aha, uh -huh, jag är den lyckokatt som Edith Södergrann fick fatt och skriva minnan hon fick natten En lyckokatt, en lyckokatt, en motherfucking lyckokatt Aha uh -huh. Motherfucker Jättebra! <håll> <håll> alltså det går ju hur bra som helst Ja! Hej, sätta en Hallå? Hej Ja Jaha Oho. Nu genast Jo, jo ja, vi kommer Vem var det? Det var chefen på skivbolaget. Han sa att han hörde vår rap och ville skriva kontrakt. Han sa att vi ska komma dit. Nej. Jo, vi ska bli rappkärnor. Ah. Kom nu så får vi dit. Men, se, men, se, men sändningen. Vi måste ju fara sett på en låt. Vad vitsig vad det här är. Vi blir vi har aldrig slivt tjejer så jäster mig att tjejer så vågter vi konsumtionsvara som alla använder dagligen men som de flesta aldrig talades tu mera om ett toalettpapper På marknaden finns olika märken både bättre och sämre men nu finns det allra bästa Det är det med papper Det är det WC-papper Pleppo inte för att säga att vi nu också producerar WC-papper Vad är det egentligen att kämmas för? Alla använder det ju, och varje dag Tork, det är i röd väpp Med Pleppo Toys papper det är i röd väpp Med Pleppo Toys WC-papper oh, det känns ju som att torka sig med en kattunge Och Pleppo Toys WC-papper innehåller fina fräcka fibrer som tar bort precis allt kaki <laughs> Det betalar jag gärna lite extra för Tork, de, i, rövb, Sen jag gick ner 200 kilo för brösten och började använda pleppotojs vc-papper har jag fått mycket fler karar. Nu är jag glad. Där hör du, pleppotoj gör det allra bästa vc-pappret. Är du inte övertygad får du ta och prova själv. Tänk på det nästa gång du skiter. See it, see it, Här är radioplepp med Ted och, Kai, och vi ska precis gå in till chefen för ett av världens största kivbolag. Vi kommer att bli rappkärnor, snygga brudar, snabba bilar, bling, bling och fest hela tiden. Alltså, Sjögg! Mm. ska vi gå in. Nej, jag klarar inte det här. Nej, jag skojar bara. Nu får vi. Nej. God dag, bra att ni kom, slå ner Hej, jag är Pelle Sanslös VD för hela karusellen Hörrni, ta varsin cigarr tack. tack, tack, tack Jo, jo, jag hörde det låt och måste nog nu, måste nu säga att den var jävla bra Den hade det, helt klart Det är som sådana som jag letar efter Jag tror nog vi kommer att ha ett bra samarbete Jättekul, jo, alltså vi har alltid ja, varit I den här branschen, man, man lyssnar ju hela tiden efter nästa Britney Nästa Usher, nästa Fredrik Och jag måste nog säga att när jag hörde låt så Ja, där. Var. Det. Tack, tack. Men det här... Jättebra idé det här med finlandssvälskap. Kreativt, innovativt. Om min fru skulle vara lika innovativ så kanske jag inte skulle mått gå till de här herrasmesternklubbit hela tiden. Ja. Men först måste ni skriva kontakt. Här är det. Det står att ni får 50 euro då och då och så lite annat och sen är det bara underskriften som fattas. Okej. Korkeaha. Okej. Men nu när vi blir rappkärnor hur är det sen som med brudar och bilar och, och pälsar och, och sånt? Ja sånt kommer vi till sen Allt sånt ordnar sig nu och dras ju förstås av de där 50 eurona? Ni spelar in låten nu bara så fixar nu allt det andra K um, Kan vi heta Ted och <laughs> <laughs> Nej det kan ni inte Det låter ju som, no, som om no malaisjuntigt som gått och ett barn med den där l a <laughs> Det ska nog vara något häftigare Enklast är det om ni ändrar på något bokstav i era namn, typ så Istället för E i TED så har du som en eurosymbol Och istället för A i Kai så har du som ett snabela mm. Jaha Alltså det blir som T, Euro, D och K snabelaj mm. Ja Skippa, skippa, nå no, iväg mig nu och banda in låten av videon så hörs vi sen Nu ska jag på möte TED, vi har skivkontrakter oh! yes! <laughs> mm. Men borde vi inte ha läst det först? Nej nah. <skratt> Woo -hoo! Woo -hoo! Woo -hoo! Woo -hoo! Radio -Sagreb. Zagreb, Zagreb. Menschen in Finland just do. Listener around Radio Zagreb, me farta o kolka. Lovely Radio Zagreb. <laughs> Full fart, farta! Moderator vann Sverigeval. Goran Persson tänker, oj oj, väldigt oväntat resultat. Nästan som lörde van Eurovision. Men farta! Fredrik och Göran mätte tungan i svenska folket och nu får visa politiken. Din analys är så full av hål att maten man förvarar rinner ut. Min mun går som en kvarn. Radio Zagreb. Hämt nu halvar. Radio Zagreb samlar in pengar till Rekoslovakon. SMS vanliga nummer. Nej, tjänka två euro, liten mynt för dig, men hatt och galos för mamma, pappa, barn i Rakoslovakien. Ja, precis! Liten peng hjälpa stor farbror! Talar man om farbror Kolka hur stor din farbror till? Det går inte bra! Han har hål i rocken på anställningsintervju uh uh uh holy rocken, farbror hållerocken Färberod inte bli anställd! Jag ah. yes, säger ända boter mitt emot! Hållerocken! Röcken roll! Radio Zagreb! Farta, Klockan har kommit till tiden då Radio Zagreb förvandlas till Radio Madraso! Ah. Tyrasem femtio femtio femtio femtio Du femtio femtio femtio femtio Du femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio femtio du får inte delta i madrasu. Nästa på min drog. Hej! Haha! <laughs> Vad kan du Vilken är ditt namn? Chanat! Chanat! Är du full av svett i och kanske vinna madrasu? Hmm. Här kommer din fråga. Tväll vid åker på resa till Tallinn men 50% hoppar i pluret. Hur många jordnäter i Tallinn på kväll? Oh, oh, oh! blir din! Du förliga och drama på mjuk underlag! Hej då! Radio Zagreb. <laughs> Hundra procent fart! Du var på tunnelbanan igår. Här hände lustig sak. Berätta! Omedelbar fart! Jag gick omkring som vanligt bör i tunnelbanemundering. Plötsligt vagnen är full och vacker, Det är ingen plats att sitta. Jag gestikulerar till tjejen. Ta min plats! Men säger tvekar. Stiger av vid kampen. bim bam fördom! Shut And sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. And sleep with me, shut up. Radio Sagreb. Farta, <laughs> tida, naruta. Kuka, vasayarvi. Tummenup, eller, htummenu. Tummenup, or best of blowjob. job! Radio Zagreb, Zagreb. Radio Pleppo Simone Pappa är kackasträngd Simone Simone öppna nu, pappa är kackasträngd Simone du har varit där i snart en timme Andra måste få använda vc också Jag lyssnar på Radio Pleppos Nu kan du lyssna på Radio Pleppo när du vill och var du vill Läs mera om Radio Pleppos poddsändning på x 3 Simone! Kit på det är Och vi har ju 15 rum. Varför installerar jag ADSL bara i vensen! Dari på rabi. Artisterna är på väg in alldeles strax Jag ber att påminna om att de inte kommer att besvara frågor som rör deras privatliv Och de har också valt att inte kommentera nakenchocken på Slottsbalen Eller förra veckans incident på Lindex Så, lugna ner, lugna ner er bara här, här. Lugna ner er nu, här är de nu Finlands stoltheter på hiphop Det är Euro det, och så ska Landsmän, yeah. mera Jo, morro Hallo. Spottar frågor För vi har inte Exakt Jag är från Husis och har följt med er framgång Nu undrar jag hur ni försvarar era låttitlar Till exempel Bring in the bitches to Brigad Och spend Venetiansk in my pants bitch uh, Ingen kommentar till det Nästa jag är från Vasabladet och undrar hur ni reagerar Då ni hör stakes undersökning Som visar att ungdomar som lyssnar på er musik I genomsnitt är sämre på allt Psss, uh, ingen kommentar ni har just lanserat ert eget klädesmärke och parfymkollektion Jag var och såg dem häromdagen Och fann att kläderna alla är genomskinliga Och parfymerna luktar Ja, kondom helt enkelt Vad var tanken bakom det här? Och vem ska köpa dem? Uh, alltså hey, du. Bitch Bitch mm. yeah. Whatever För att vi bringar Godset Och vi sk Skriv din grej För att vi, det är så här vi rullar Och Ingen kommentar mm. uh, Nästa Kan ni berätta någonting Om nästa singel uh, single ges ut på måndag Heter uh, Svenska folkskolans ovänner Respekt och, Ja Och som b så har vi Pappa betala dina droger Droger den producerar producerad SF-fucking-bin. Mm. Legenden. Ja, så är det, så är det. Uh, please, en sista snabb fråga innan uh, jag går till D <coughs> Ja, det var jag från hus i scen. Stämmer ryktena om att ni inte kan sjunga utan bara mimar playback? Det ska du skita i bit! Ska du ha med kniven bitch! bit? K-pist i nuveteallem bit! Teuro, det så det långt, det är som Ja, ja, okej. Okay. Uh, att... Presskonferensen är över. Uh, tack alla som kom. Uh, nu bjuder skivbolaget på glömska dricka. Jag menar champagne. <laughs> jag är inte din hattisnatt. Aha, uh -huh. jag är inte din hattisnatt. I allt för många år har WC-papper varit tabubelagt, trots att det är så naturligt och allihopa använder det. Men nu är det slut med det, för nu finns ett nytt märke som är så bra att man helt enkelt inte kan låta bli att tala om det vc-papper Leppo Toy revolutionerar marknaden med det mjukaste och skönaste vc-papper som finns Varje ark är numrerat, exklusivt nojo, jo, men det är du och din revävärd Torp Jag hade en period där jag som slutade använda vc-papper För det var bara som jättesträvt och det rev i mig Det var en svår tid, ingen ville vara med mig då jag luktade så illa Men så prövade jag Pleppo Toys vc-papper Och jag gick ner 470 kilo Och blev frisk från min spetälska Nu har jag massor med vänner Tack Pleppo Det är revet, med vc-papper Det är revet, med vc-papper Ställa människa, vad väntar du på? Beställ nu genast en hel bal med Pleppo Inte vi ju ha en sån här korkad reklam om inte vi skulle mena allvar. Tork, det är med Välkomna alla vänner av poesi Vi har samlats här för att vi har någonting gemensamt Medan andra går genom livet Med sina jobb och sina räkningar Utan att reflektera Utan att existera Så sitter vi i dikeskanten Håller andan och låter våra känslor Och våra sinnen Fånga det flyktiga ögonblick som kallas liv Och sätter det på vi ska lyssna till flera alster ikväll Jag tänder ett ljus Och hälsar kvällens första gäst Tolstoy-rullstol Välkommen. Välkommen Tack Min dikt heter heli. Jag är fångad Bland rotorer Ilskna motorer River mitt kött och mina porer. Varför ringde jag två, Denna svarta, hemska lörda. Räddningsmännen tittar bara på. Då jag av mediheli blir mörda. Rotorerna klipper arm efter arm. De kär mig i njurar, lever och tarm. Inte har jag någon chans Jag är blotten, stackars. sa Mot en helikopters ursinniga dans Hjälper inte karate oh. Oh. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack oh. Nästa fram här på estraden Så är Hararakaseskodet Tack. Jag ska läsa en dikt från min 92 diktsamling. Jag vaknar i bojor. Kvinnlighetens bojor omsluter min kropp. Jag sågar mig fri med en såg av sex. Bröst, bröst, bröst. Vårt kort. Jag lever i bojor kvinnlighetens bojor väntar vid min dörr sex enorma bröst har sprängt min säng ett mini samlag jag regnar mina tår knack knack vem där, jo det är allvar jag tittar och sannoliken är det allvar Tack, tack. Jag måste bara inskjuta, Rakase, att den där dikten har förändrat mitt liv och min sexualitet hundratals gånger. Det blir en diktläsning till. Hanno, hihihaha. Hej. Hysteri. Hej, hon hejdas. Henrietta, hoar har hest. Harry håller hårt hennes halvlånga herpeshärjade hurhår. Han hoppas hon har härdats. H.I.V. Hickar Harry. Har Harry H.I.V. Hostar Henrietta håglös. Harry hatar Henriettas hygien. Hennes hängbröst. Hennes hybridhöfter. Hon håller hårt Harrys hand. Hon Hela Hessas hungrigaste hurri hade hunnit handla hundra hamburgare hos Halpahalli. Hundra helvetes hamburgare hutar Harry henne högljutt. Henrietta haltar, hustar, Harry hämtar Hitler. Hitler hamrar Henriettas huvud, halshugger henne, hoitar hemska hatharanger. Harry hejar, heja Hitler, heja! Henrietta hamnar hos Hinnåle, Harry hårdar. Hormonerna hugger hårt. Hitler hypnotiserar Harry. Hetsar honom homosexuellt. Harry honglar Hitler hårt, hungrigt. Hundra halv sekunder hinner Hitler ha honom. Hur hängde historien ihop? Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Svenska porträtt, en serie tragiska porträtt från svensk Finland. I dag handlar det om artisterna T-Euro och K som under en kort tid 1906 regerade på listorna med sin hit vem ska trösta knuttet bitch. T-Euro <skratt> D och K eller Ted Forström och Kai korkea Aho, som det egentligen heter, började sina karriärer som radiopratare. Deras smålustiga program, Radio Peppo, hörde ni om i förra veckans tragiska porträtt. Och det var ganska poppis, lite ibland. Men så drabbades Ted och Kai av storhetsvansinne och bestämde sig för att bli hiphopartister. Efter otaliga skandaler, skottlossningar och ett långsamt fall ner i dragträsket återstod bara skalet av dessa två ungdomar som spotts en sån lysande framtid. Ja, nog inte hade vi ju tänkt att det skulle bli så här. Nej, jag, inte. Inte hade vi ju heller tänkt att det skulle bli så här. Ångrar ni någonting? Ja. Mm. Den andra singeln är den enda i hela världen som sålt antiplatina. Vilket betyder att folk som köpte singeln lämnade den tillbaka och krävde mera pengar tillbaks än vad de betalat för den. Att den var så dålig. Peddukai fanns i stå inför ett svårt val. Att lämna det glamorösa och kostsamma livet som hiphopartist eller att fortsätta leva som om pengarna fortfarande rullade in. Vi fortsatte ju med kaviar och, och, och, och med frokostbilen, mm. Alltså att vi köpte en ny bil varje morgon. Mm, som vi sen krockade med på lunch. Mm. Men så började räkningarna komma i embar istället för kuvert. Det var så många. Men vi betalar inte då. Nej, vi betalar inte den, den slutliga insikten så kom nog när vi var till en sån här affär i Åbo där alla varor kostar en euro. Mm, euro. Ja, precis. Och, ja, vi hade inte ramen någonting. Mm. Då visste vi att vi var illa ute. Drogen tog över Teds och Kais liv och de skrev in sig på behandlingshem. Men nu är ni alltså helt utan drager? Mm, ja. Jag är utan drager. Ja. Mm. Jag är också helt utan drager. Fast jag ska nog få köpa mer imorgon. Kai. Kai. Ted, Ted, ta inte droger Ted Kaj, nu äntligen vaknade Du har som ligger avsvimmat hela sändningen Jag som kom hit i historien Och som du ligger där som halvnaken och medvetslös på golvet Men jag har haft den hemskaste drömmen någonsin Var det den där om att vi blev rappkärnor Och att det sen ket sig och vi börjar knarka Ja, hur visste du? Du brukar ju ha den Va? Det är ju som med din sjuka hjärna Att om du är i närheten av en sändare Så hörs och syns det du fantiserar I det medium som sändaren råkar vara kopplad till Men det låter ju sinnes det... Ja, det är ganska sinnes Som igår till exempel Så snubblade du över digiboxen Så började du som kicka ut som rymdsignaler då, Och så fick jag som sitta och stirra på dina fantasier i tvn Medan du låg avsvimmad Va? Ja, och nu när du, du har svimmat här i studio Så kan man ju som anta Att fantasin har som gått ut i sändning Jag som haft normal Sändning nu i en timme Och jag har haft fina gäster Och inte något konstigt Att ingen ringde in Och ville vara med Och det har som säkert Inte hört något annat Än din sinnesfantasi Hela sändningen Så tack nu bara Kai För din sjuka hjärna nu är du orättvis Jag är ju sjuk Jag hatar dig För du är dum Och du är hjärnskadad Och för en gång skulle Ni hade den perfekta sändningen Ted, Vi måste prata ut om det här Jag trycker på automusiken Så Det där är inte automusiken Men hur får jag bytt nu då Nej, men, jag, jag, jag, jag, jag, jag, men, men hur det? alltså Kai ibland så är det nog riktigt som att jag vill strypa det. men var nyt så där. men egentligen när man tänker efter så är det här nog som ett passande avslutningsmusik till det här programmet Kai. som dörmer med dina fantasier. Paper toy D-I-R-E-D